بسم الله الرحمن الرحيم الله <سؤال> الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم تطويح لل ايضا استعاده تطويح لا صوت الا حر راجودا حر راجودا حر راجودا نريد الكسطو <متحدث> <متحدث> اهدى الاسد الأحرار تطوي حبل الأشرار <متحدث> في ود كالإعصار, كالأعصار, كالأعصار, كالأعصار, كالإعصار في ود كالإعصار في ود راديو محترم أوريدنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لصوت الأحرار راديو ذا ديخبر وني آغاز ذا قرآن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 تاسو د صوت ال ا ر اډيو م لا اله الا لا اله الا لا اله الا لا اله الا لا اله درمن اورې دن کو دسو توله پرونی سلیډ ساته د انٹرنیٹ کلارې اورېدل شي تاسو کولی شئ موږ پارت ویټر فیسبوک او ټلګرام کې سرچ کړو د خپل یک پرونی سلیډ حقنه څو تول احرار احرار راڈیو دا تحریکی تاریبان فاکستان ترجمہ درنده د غازی گزار هر زیدن آفاک پو سر تندر دی تو پان دی ستوری دی را موری دی بیای را گل کلی لمرتت خبی شیطان دی لمرتت خبی شیطان غازی گزار هر زیدن آفاک پسر تندر دی تو دی ستوری دی را و ری بری بیای را گیر کلیلو مردت خبی شیطان دی مردت خبی شیطان دی مستون دو چم چوکاری تا دی تا حرار ظلمی دکمنوار گل می هر خوشنارې کریم دکمنوار گل می کریم دکمنوار گل می تیر له مالو سړدي ګرمه گزار هر زیدن آفاک پوسر تندر دی تو پان دی ستوری دی را و ری پری بیا ای را گر شیطان دی مرتد خبی شیطان دی بیا پچوش را غلی دی دی دکاو مسلی بچی دی دکاو مسلی بچی مسلی بچی زوی وړاندې اقدام کوي څنګه داسماري بچي څنګه داسماري بچي زوی بیا دخمن لمن ز وړي هرري او مووجهسمزړه وو قهرممان دی د بیا دخمن لمان زړي هرري اومووج هسمزورړ وو رحمان دردي داغازيګزار هرځای د لا پاکپوت په سر صدر دی تو پ د د طوريدي را ورې پې غاې راګر کالې نور تد خبي شيطان دې نور تد قانون سپین په نظام د دماغ صدر نفر کو لای پاکستان دی لا اله الله جون د دماغ صدر نفر کو لای پاکستان دی دوند تغازی گزار هر زید نا پاک سر سن در د توفان دی تو دی. دی راو بیایی را گیر کلیل مرتد خبی سیسان دے مرتد خبی سیسان دے داب دن وطن مین کلی تا پاک دی پا کلی تا پاک اسلام دی پا ساتی لہر غدار پورا کام دی پا Thank you. dadta me dilaskar gam po gam na sura tur sara mal darab manande dadta me dilaskar gam po gam na sura tur sara mal darab manande drunda dawaaze guzar har zayda na pa ko sar tan darday toofan day tori dira ری پری بیا ای راگیر کله نور مروت خبی شیطان ده نور خبی شیطان ده کل دل فاتح فاتح تاس نګالی خلق باص نګالی خلق خالق خلق می دګم دغاڅ ژوندې خلا دغاڅ ژوندې خلا ریټې ژوند په ګان دغاڅ ژوندې خلا دغاڅ ژوندې خلا طالبای <سؤال> تل حسن او هر غازی اور باندې ګراندې طالبای تل حسن هر امو جہدا او هر درونده تغازې گذر هر ځای د ناپا په توري پری بیاه راگیر کله نورت تخب شیطان دے توري پری بیاه راگیر کله نورت تخب شیطان دے توري پری بیاه راگیر کله نورت تخب شیطان محترم اوریدوں کو دخ پا سفام دا خبرونه په دې برخه کې تاسو فام رااړو د کُنل افغانستان سره تعلق لرونکو مولوي ولي محمد حافظ الله بیان تا چې موضوعي دا د جهاد فضیلت هله کوچتر اخر به مملګرتیاو کړی الحمدلله <تصال> وحده والصلاه والسلام علی من النبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة وعن أبي هرية رزي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل قال ايمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور متفق عليه اسمعي زد من ذامعين ورنوا استر دوان دماء لا ترى الكتاب ما او یو دوا حدیثونه به رسول الله ص د احادیثونه د لار بولالعالمین دوا غاړو چې ما تر دې آیاتونو او د احادیثونو د صحیح تشریح او د صحیح بیان کولو توفیق راکې او به موږ تاسو لپاره صحیح او دلو د عمل کولو توفیق راکې زما یې مسلمانانو ما چې کوم آیاتونه ولرسل الله رب العالمین په دی آیاتونو کې یو د اوچت عمل تذکره کوي او هغه عمل تر رب تزمنګ او تاسو مخه او مونږه تاسو لا ترغیب را کوي د عمل د کولو لپاره چې هغه عمل تویل کې الجهاد فی سبیل الله تعالی تعالی رب العالمین طلار کې جهاد کول د جهاد معنی علماء ذکر کړی دا هوا مقاتله الكفرت لاعزاز الدين جهاد دې ته ویل کیږي چې سره د الله رب العالمین د دین د عزت لپاره د کفارو سره جنگ کوي هغه خلق چې غریک کوشش کوي د ورځې او د شپې چې د الله رب دین به عزت کی او د الله رب العالمین دې دین ته zarar او نقصان ورسې ده ختم کی کم خلق چې هغه صحیح مؤمنان دی او د الله رب العالمین دین باندې عمل کوي اغه خلق ونیسی نسی بندې نه کی نو دغه قسم خلق چې هغه د دین او د دیندار دیندارو خلقو مقابله کوي ولر دی دې کفار ویل کېږي دغه خلق سره مقابله کول جنگ کول نذير پارچې د الله رب العالمين او دين د خلک د ديو در تسلوت او د ظلم نه الله رب العالمين بچي او د الله پاک د دين عزت منشي وي او يكون الدين كله لله نو در دیر پارچنګ ولدي ته جهاد په سبيل الله تعالى وي په دې اته نو کې رب العالمين په دې اولني ايات کې فرمایي وقاتل المشركين كافتان كما يقاتلكم كافا دې جملو کې الله رب العالمين مؤمنا تعتيز ورکړی دا د کفار په مقابله باندې چې کفار سره تاسو مقابله وکړي وقاتل المرشکین کافه او جنگو كي تاسو لطول كما كافة طول تاسو جنگ وکي تاسو له ټول مشرکین سره کما يقادرونکم کافه لکه څنګه چې ری ټول تاسو سره جنگ کوي څنګه چې مشرک په اتفاق سره تاسو مقابله ته ولاړ دي انداره کې ټول سره تم جنگ كا. الله رب العالمين امر کړه او دی دیو جمله کی وه ان الله مع المتقين دي جمله کی الله رب العالمين مؤمنان ته یو زیر ور کړه دی چیکر تاسو د ایت پریاولنی جمله معنی عملو کې د ټول مشرکین سره د jihad نیته ویاده او کې او عملان دغه سره jihad شروع کړي نو په شی چې الله رب العالمين د متقین خلکو مرګره دی الله رب العالمين واست سره مرګري او ستاسو سربا الله رب العالمين مدد كي او ستاسو لفتح وغلبة در كي مع المتقين و الله رب العالمين المتقين سمرقره ده وقاتل المشيكين الكاف قتم في عيات وعنشي سوك عمل كي نلازم دار جهر ازان دا كي تقوى پیدا كي بابا الله رب العالمين در دا غسل داخفل وعدا فرق كي اقلب فتح وغلبة ورق كي او ديما ياتي ماولستو كتب عليكم القتال وهو كره لكم و دې اټګانلار بولارمن فرمای چې تاسو مانی قتال چریدا پرسکړې شوې ده او هو کرحل لكم او ما غتاسو مانی بد لګي استاز و طبیعت خلاف خبره استاز و طبیعت دا وړي چې قلار دی, و پا کور کی دی پا کوتا کی او سړې په خپل کور کې ناشتي په خسته کوټه کې او خسته خوراکونه دی کې خسته مزيري کوي او دا خبره غې د مشکل کار کې چې دار په غرونو کې په سختو ګرمۍ و, و یخنيو کې او په پېدل مزلو کې او داري په تکلیفونو کې د دشمن سره مقابله کې دا کله کولای او دي چې کارون ته دیغړای شي تبهان سړی ته سہولت خخ کارکېږي او تکلیف او مشقت تغه تګران کارکېږي او الله رب العالمین فرمای واعسا ان تکره شیئا وهو خير لكم ډیر کله تداسي چې تاسو یو شی بد ګڼی تبهان خو هغه ستاسو لپاره بهتر وی aikista zarbiir khabar ro dir duniya da akhirat ta par agar chargha ba sara tabiyat na khilaf wi ustad arqala zehn ba di khabar itan rsi je de ki zmara par duniya da akhirat sumra pehli prathi a gafi allah rabul alamin ta malumi wi no de wajine amaru kuchita jaya be zabe illah kawai wa sa antuhibu shay'an wa huwa sharrul lakum aw dir karar ta bata so دا جي سړي د په سہولت کې او بارام کې دی او قلار دي په د دنیا په مزو کې ژوندۍ تیری او هو شرلکم خدا بد د ستا سره پارا و الله يعلم انتم لا تعلمون درد مخ کې كتب عليكم القتال وهو كرھ لكم در دې جملې د پاره علت دی چې تاسو سره تکلیف او مشقت چره تبان بد کاږي خو دې کې تاسو لپاره خیر دی دا ځکه چې الله رب العالمین دې خبري د خیریت نه او دې تاسو لپاره په دین خبردار او ځکه تاسو د امروک الله رب العالمین کوی راځلې پوي گئی ابن کسیر رحمه الله چې مشهور مفسر دی لريات په تفسیر کې لیکي هر دا ایجاب من الله تعالی للجهاد على المسلمین اي يكف شر الاعداء عن حوزه الاسلام په دې یا کې خطبه دا خطبه ل پځوي الله رب العالمين ذکر کړی دي نو په دی کې الله رب العالمين په ټول مسلمانانو باندې جهاد واجب کړی دي او اغذار اي يكف شر الاعداء عن حوزه الاسلام چې د اسلام د حوزې نه دفاع کوي د دشمنانو شر هغه بر اسلام حوزې ته نه رپریدي د اسلام د حوزی دفاع وکي او شر د عداوت دابه د دفاع کوي د ورجنا امام زهری رحمه الله فرمای الجihad واجب على كل احدنا غزا او قاعده jihad په هر یو کس باندې هغه jihad ته تل یو کوکور کې ناس واجب دي نو کوم سره چې بوکور کړي په هغه باندې دا واجب دي چې کله دا غنه مجاهدینم دردو وړي دا وسیم داد کوي کله چې دا غو د څمو مطالبه وکي نو دا به له مطالبه پوره کوي او کله چې د توې له شې جهاد ته او زدا به جهاد توزی او مجاهدی او د کفار مقابله کوي الله رب العالمین غل فتو وغلبا او د ته ضرورت پاتینش نو بس دېر په خپل کور کې ناشتي خو جهاد به د باندې پرز دی او کله پرجیر نیت ساتي او اراده دای چې زو عمل کوما نو الله رب العالمین مدر ته پرې خور کې په ناس اجرور کوي وس هغه خلک چې غیر جهات ته پرز نه یا ورته شی وای په خپل پرز وای او عمل پې نه کوي نو داخلك پډېر پتاوان کې پراتري الله رب العالمین نی مونږ او تاسو دې دغه توان وساتي د جهاد د فضلات په باره کې الله رب العالمین دې آیاتونه قرآن کریم کې ذکر کړې دي تا دو مونږه د مثال او د په تور باندې ذکر څنګه چې لار بلاله منده جهاد فضیلت غرواله ذکر کړی دی قران کریم کې نو دارنګ په احاديثو در رسول الله صلی الله علیه وسلم کې مده عمل فضیلت غرواله دی په کثرت سره بیان شوی دی لکه راغین یو سو حدیثونه اول دا بهره راز لانو روایت کراځي چې بهره راز لانو فرمای سوئ الى رسول الله صلی الله علیه وسلم اي الاعمال افضل د نبی رسول الله پښتنه وکړ شو کم یو عمل هغه ډیر بهتر دی نبی سلام د دې خبرې جواب ورک ایمانم بالله و رسوله ټول اعمالکه بهترین عمل شته هغه په الله رب العالمین باندې ایمان راوړل دي او داغه په سپاتو باندې ایمان راوړل دي د ایمان لکه څنګه ایمان چې قران موږ نه واړي او حدیث کې داغه تفصیل دی په هغه تر په ایمان راوړل دا په ټول اعمال کې بهتر عمل دی ورسوله او داغه پر رسول باندې ایمان راوړل داغه سره محبت کول داغه تابعداری کول داغه خبره د دا نور خلقو د خبرونو مخ کې کول دا, دا یو بهترین ورواله دی او بهترین صفت دی چې الله رب العالمین ان ورکی ایمان ابو هريره رضی الله عنه چې بیٹه پوسو کښو به ویل شه نو به رسول الله ته ثم ماذا د ایمان نرستو به تر عمل کم دی قال نبي الرسول جواب کې وو فرمایل الجهاد في سبيل الله ایمان شریداه بنیاد دي او د دین رښتو په دې بنیاد معنی چې کومه آبادی د اعمالو کیږي نو به تر عمل به هغه اعمالو کې الجهاد في سبيل الله لله رب العالمین پلار کې جهاد کول دي قیل ثم ماذا ابو هريره رضي الله عنه به ته پوښت وکړ یو به عمل قال حج مضرور نبیرے سلام فرماي چې هغه حجه غدا الله رب العالمین په دربار کې قبول کړی نو دا به عمل دې تر نمبر کې دا حدیث علما ذکر کوي چې jihad د ایمان نرستو دا دویم درجه ده پر ټولو اعمالو کې بهترین عمل دا حدیث دا حدیث علما ذکر کوي چې دیکې نبیرے سلام jihad ته به تر عمل ویلا د ایمان نرستو او نور حدسوننو کې نور آمار ته بهتر ویللی شوي دي نو په دی کې به کم یو صحیح بهترري د محدین د هغې جواب کوي چې سلام با دا قسمه سوال چې به چا وکړه دو خبرې به دغه مخی تهوي مطابق جواب به ور یو جواب به ور کوو د ساائل د حال مطابق سوال چې به چا وکو نودار حالت باندې به رسول سلام قتل چې د کی بل کوم عمل کمي و نه به سلام مرته چې دا عمل به تر دی مطلب داو چې دا عمل سره پر بهتر دی دا پتا کې نشته دا ځان کې پیدا کا نو دیو جن مختلف حدیثونو کې نبي رسول سلام مختلف عملو تر بهتر اعمال ویل دي د هر چا په نسبت باندې جدا جوړ دا د هر چا د حال مطابق نبي سلام فرمایي دي او د هم بنبي اسلام سلام د حالات تک ضرورت به کته چې په دی کې د کمي عمل کول ضرورت دی مسلمانانو ته چې د عمل ترڅم متوجې شي دا هغه ضرورت به مخکې تکی هو دا؟, دا دی سوال جواب چې کمي عمل به تر دی نو ضرورت چې به کمي عمل ته ونه سلام او فرمایندای دا ښه تر دی نو په دغه بنا باندې مختلف عملو ته به سلام بهتری عمل وريدي د دې حدیث کې یو خصوصي फायदा محدثین دا ذکر کوي دا چ ان الجیهاد افضل من نافله الحج و اذا حج دین بی بی سلام دا جہاد نورستو ذکر کا نو دی کی و ای خبری ته اشاره شورا چی سره نفلی حج کوي نو د نفلی حج نچده دا جہاد بهتر دی جہاد چې وسلو کی د نفلی ح په ځای باندې دا اجر ډیر دی د عبد الله بن مسعود رضی راځي شیخ فضل عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وې وقلت رسول الله ماویل وري ايدى الرسول صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله تعالى کومي عمل الله رب العالمين ته ډير محبوب دي نو نبي سلامونه فرمایل الصلاه على وقتها منسك والفقل وقت باندې الله رب العالمين ته د عمل ډير خوښ دي او غرض یې ورته شيو سليمانی دمنځو و او دای په خپل ټیم کې کی د خپل ټیم نه په کی سستی ون اخیری ټیم ته ورسې او دا رنګ د خپل ټیم نه ور و نړی دا, دا, دا, دا یو بهتر عمل دی د الله رب العالمین پرېز مانی قلت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه چې ما به و فرمایل ثم ايو دم من کول نه روست بلکې یو بهتر عمل دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې بر الوالدین ته مور او پلار سره هیګنه او احسان کول دا بهتر عمل کلت ثم اي بما ويل چې دا مور کلاسر د احسان کولو نورست بلکمه یو بهتر عمل ده منو السلام رسول پدریم مرتبه کیو فرمایل الجهاد في سبيل الله jihad کاول د ان رب العالمین پلا راک امام تبري رحم الله فرمایي چې نبی رسول پدې حدیث کې یو ډېر خبرې چې ډېر جمع کړې وې دا زکه خص علی الصلاه و السلام هذه الثلاثه بالذکر لانها عنوان على عنوان على ما سواها من الطاع واذا ادري خبري شو كم يسريكي ندر دي خبري نرخذا شي دكي با طول عملنا موجودي ذا طول اعمالماني پابندي كي طول اعمال با ادا كاي اوول کین زوحت د مون صاحبندشي یو سړی کای نو مون چې ده عمر رضی الله نوخپلو گورنرانو تداختون لګلیو چې تاسو ټول چې ده منځه حفاظت کوی او خلکو تمیوي چې منزه حفاظت کای او کا کم یو سړی چې هغه ده مونه حفاظت کای نو دا بر نور دین حفاظت مو کې عمل به فیوکی او یو سړی چې مونځای کی نو دا بر ټول دین زای کی زکه د مون مینه خرچه کیږي نه پټاوان کیږي نبي دا سيد وخلږي چې ته په د دنیا د نورو کارون نوځي نو د ډیرسان عمل دی دیو جنة ادر رب العالمین تدیر خوځد او فرض کړی دی 15 وخت نو دا چې وسړي نه کوي نو هغه بنود دین سخت او اعماله ته څرګاړی دي او دیم مرتبه کې د مور افلار سره خیګنن ذکر کړی دا چې د مور افلار د پرې انسانانو کې داس انسانان دي چې دی او لرد منی د ډیر د دیو غټ احسان دی غټ احسان دی ولکوالو کې ولديو تربيت کړې ده نو دا چې دې مور پلار شکر ادا نک دي او خدمتونه په هغه وخت کې چې دې اوس وړا ګنشوي دي دې خدمت ته ضرورت ته یا بيماران دې خرچي کول ته ضرورت دې نو دا چې نو دنیاي ضرورتونه دې یو دولت تن پوره کړي دغه خدمت نکې نو دا ترغه غټنه شوکری کې چې ته د مور خپل حق دا, دا کولو خېل نه ساتي نطب عظیم خالق د الله رب العالمین د حق دا دا د تکونو د غیبت سره توفیق د کې شیو دغه بت صحا قاعده چا دره مخبره نبی اسلام د جهاد فی سبیل الله وکړه چې جهاد چې دا, دا, دا, دا, دا نبی سلام بل حدیث کې فرمایي و زر و تو فی سبیل الله په دې دین کې د جهاد مرتبه د رسیدا لقد اوخ او د غیبو د بدن کې چې د غوپی او د قوب کما مرتبه دا اوچت زیده داشر جہاد مرتبه او چه طرف ابوذر جلانی حدیث کی رازی ابوذر جلانی وای قلت یا رسول الله ما پختنه وکنے اے دلار رسول سلام ای العمل افضل بهتر عمل کیو دے نبی سلام فرمائیں ایمان بالله والجهاد فی سبیله اول فلا رب العالمین من ايمان. او داغین رست داغ فلا در دا بہترین اعمال دی محدثین فرمائیں شرفیه فضل الجهاد لانه قرنه بالایمان په حدیث کې وایي چې jihad فضیلت ده تی وچینه ذکر شوی دی چې نبی در سلام دا jihad د ایمان سره متصل ذکر کړي دی دا انس رضی الله حدیث کې راځي نبی در سلام فرمایي چې لغدوه تن فی سبیل الله او روحۃ الخير من الدنيا و ما فیها غدوه د حدیث کې نبی سلام فرمایي چې یو غدوه د الله بلر کی او یا روحہ در دنیا او دنیا و ما فیها نه بهتر دی غدوه ته لکه ان غدوه سیر اول النهار. غردودی ته ویل کی کی مزل کول دور از په شروع کی او روحوی سیر اخره مزل کول دور از په اخرنه حصہ کی دا دعوا وختونه چې نبی رسول سلام ذکر کړه دای د مثال په توګه ذکر کړه یو سبائی غدوا سبائی توی چې یو سبا تعالی رب العالمین پلار کیتی کی په jihad کی او روحبی گاته وی یو بیګار تعالی رب العالمین پلار کیتی رکی نده چی ده در دنیا او د دنیا در طول و خندون و مزود و در سهولتون و در رنگی در دی او د نعمتون او د سکر در دنیا چی ده او در چی سمر نعمتون و خوشاله و مزید در ختمی دون او د غيوب سبا چې تاره الله پلار کې به جهان کې یا کيا د غيوبې گا چې تاره الله پلار کې به جهان کې تیر کو د دې دا اجر چې نه ختمې دون کې دې بدله چې راغه جنت دې غوې نه ختميږي دا ابو سعید خدري رضی الله و حندث کې راضي چې ابو سعید رضی الله هو اي اتا رجل رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال یو صحاب را غنبيه سلام تا نبي سلام نه پوښتنه وکړه اي الناس اي خلکو کې به تر سره دی من به سن او فرمایل مؤمنن یوجاهدوا بنفسه و ماله فی الله بهر اغه مؤمن دی چې جihad کای پخپل او پخپل مال باندې د الله لپاره کوي jihad دو قسمه شو دی جملېن معلومیږي یو ته jihad بنفس وای او دوم ته jihad بالمال وای jihad بنفس ماندا چې خپل یو سړی راوزی او خپل ځان باندې د jihad د لارې سختي او تکلیفونه او دلار الله رب العالمین د دین ته عزت او چوړې د پاره اغه الله کوي او جهاد بل مالدار چې سره مال لگي په دې لا راکې یو واکه چې جهاد بن نفس کوي صرف ځان نه او بلغه دې چې جهاد بن مال کوي ځان نه د دې توړو نه هغه دی بهتر دي چېغه د دوړ پخپل کوي خپل مال لگي او جهاد کوي قال ثممن به هغه سره صحابيو فرمایل ابو سعید رضی الله عنه چې دین نه بل کمیو بهتر دي قال نبی رسول الله فرمایل مؤمنون فی شعاب من الشعاب یعبد الله و يدع الناس من شره دا مجاهد نرست اوغه مومن بهتر دي چاغه دا زنګلونه او دناونونه په یو ناو کې اوسيږي او دا لپاره رب العالمین بندگی کوي و يدع الناس من شره او بشکې خلق د خپل شر نه چاته شر نه زیان ورته نه رسي بځان ځکه کې اوسيږي او د خپل راه عبادت کوي او خلق ته zarar نه رسي دا بهتر سړی دی د حدیث حته اوله ن جمله چې کوم دا دا د عام حالاتو سره متعلق دا چې په محاتو کې ا هغه سره به تر سړی دی چې هغه جاتفی س الله کوي او په خپله په خپلمان لګي د ځان سره خپله خاچ خپله برداشت کوي خپل بول په بل چا نور په سر کوي بل جا معې نه راوللي او دا, دا دومه جمله چې دا محدې زکر کوي وفی ففضلو العاضلت د خپل فیت نه. شکل فتنا پا عالم کی خورششی او خلق یوبل تزرر سوال شروع کی ده اللہ رب العالمین بندگی باتشی دیتا فتنا ویییی فتنا دیتا وییی ار آغا شی فتنا ده شتا ده اللہ رب العالمین د بندگینا منع کئی او بندگینا نه هغه بل ترب تاری عبادت نفاتی کئی که اغا دنیایی که اولادي او کمالی که ادیو شیع اغا نو په دغه وختونو کې د دې پیتني په وخت کې خصوصا اغه مؤمن به تر دې چاغه د ناوونو نه په یونار کې په کې اوسي او د خپل رب بندگی او عبادت کوي چې د شریعت امر ده تا او خلک د خپل ځرا نه بشته دي چاته ځرا نه رسې الله رب العالمین موږ او تاسو ته په دې حدیثونه باندې عمل کولو توفیق ورکړي په دې احادیث باندې عمل کولو موقع او وخت موږ او تاسو ته راغلي دی ورونو نن دا شی وخت دې کته چا په ځر کې د خبرې ارادې چې د جهاد په سبیل الله تعالی وکم نو وخت دی او دا غوړواله الله به موږ او تاسو ته نه سپکړي چې موږ او تاسو د موقع چې تفاوت نشي به په په دې سیرمان کوو خو د دیوال جنا حریو سره هغه ځان سره قصتو ویرا تا او عزمو کې چې ان شاء الله غو بدي سب او د الله رب العالمین لپاره بد الله د دین د اوچتوالي لپاره او د ټول مؤمنانو د خلاصولو د کفارو د دبدبیر ختمولو لپاره به د الله رب العالمین فلاره کې صحیح jihad کوي الله رب العالمین موږ ورته ټول مؤمنانو ته اعمال کرو توفق راكي سبحانك اللهم و بحمدك اشهدو الله إله إلا تصغفر كون توبه دا سنگر مادج واندكر لك روح رأو ميدن عادج واندكر لك روح رأو ميدن عادج واندكر اششار د سنگرنه دي جون دي كن اششار د سنگرنه دي جون دي كن او په غل په لومړاو وزړوکي پويدو او په غل په لومړاو وزړوکي پويدو او په غل په لومړاو احساسات او غيره ما ديجون البيكلل احساسات او غيره ما ديجون البيكلل استشاح درسغرنا ديجون ديكل استشاح درسغرنا ديجون ديكل لك روحنا اميدنا ديجون البيكلل لکه رو حمر اومید نه د ژوند به خلل استشحال د څنګه موند د ژوند د خلل استشحال د خزان پستون دي خپکه خل د ظالم خزان پستون دي د زالې خزان پښتون دې په کې فل پوسر لای شودر انګونو نای دي ژوندې دکلل پوسر لای شودر انګونو نای دي ژوندې دکلل استشهار داسنګرو لکه روح ما امیدونه د ژوند بخلل لکه روح ما امیدونه د ژوند بخلل استشهار د سنگرونه د لکه سترګ د سحر زړی دی راو را لکه سترګ د سحر زړی دی راو را وار. خوب واري سحر موند دښمن د څنګه رو ندي استیشار د سنگر مند ژوند د خل روح ما اومیدونه د ژوند د خل لکه روح ما اومیدونه د ژوند د حماسي دل ننګو غیرا تو دکی حماسي دل ننګو غیرا تو دکی حماسي دل ننګو غیرا د اکبر یا دنیا دیشون به خلل د افدل اکبر یا دنیا دیشون استیشار د سنگرونه دی ژوند دکړل استیشار د سنگرونه دی ژوند دکړل لکه روح له امید نه ژوند دکړل لکه روح له امید نه د کښا د سنگر مند وینځل من پویا دونو د اته نو شان زلمایو پویا دونو د اته نو شان زلمایو پویا دونو د الفلو شان زلمایو مسرورې سروره ته ژوند لا کومه دې ژوند وکړل استشهار د څنګه رو نه د څنګه رو نه دې ژوند وکړل لکه روح ما امید نه دې ژوند استشعار د سنگر منده جل دی کړ استشعار تاسو صوت الاحباب رادیو تا و کیا یو مقصد داو کردار د یمنشور دی او یم موشات ای یو کاروان یو مرزل سفر يا امير يا سالار لرو جو امور انبل في اوقات وطلعار اديو درنو اوريدو تاكو كولاي شي مونترد ايني لا لا ريكو لز امين وطلعار اتجيميل تو يو امر متل صرف دار دي يوم شرد يو يوم اشعار دي يو هداف يوم اقصاد يوكر دار دي يوم شرد يو يوم اشعار يوم امر را زته ژوندان تورو پنځرو کې ازادي کاريږي پټکليستم زړه احمد توکي ازادي کاريږي پټکليستم زړه احمد توکي زته ژوندان تورو ازادیش کاریگی پر تکلیش تنزو زحمتو کی شکن جا وجود بزل دی غم آهو پر یاد جانانا شکن وجود بزل دی غم آهو پر یاد جانانا پر جوبل جوبلو پر ہا الف <سؤال> ذکریږي روز روز پر هرکه ازاګي كاريږي د تو ژوند تر پهندرو کې الف ذکریږي په تکلیف سم ز احمد تو کې الف ذکریږي په تکلیف سم ز احمد تو کې دان یوسف می دای ګورہ چې مایوس نشي دان یوسف میراس دای ګورہ چې مایوس نشي فشنگا هر بزولنوکي ار فادریکاری گی فشنگا گی تو زندان ترو پنجو کې ازادي ښکاریږي کتابي سوندو رحمتو کې الفادي ښکاریږي کتابي سوندو رحمتو کې اوکه مفت نه دی پر راز روان و نه باش سپينه اوکه مفت نه دی دماز لنا نو پا سرگو کی عزادی ہی کریگی دسلی نو پا سرگو کی عزادی ہی کریگی د تو زندندان تورو پندرو کی عزادی ہی کریگی پتکلیش احمدو کی عزادی ہی پتلی شتم زو احمد تو کیم زلاله تلفور تکی گی فجر غازی ربتا زلاله تلفور تکی گی فجر غازی رات پسو اسو اس نو کی گی رات پسو اسو اس آزادي كارگي د تور زندان تور پنجره کي آزادي كارگي خو تکلیف څنګه احمدو کي آزادي كارگي خو تکلیف تیارو د جرب وزه لیک مرد حریات بریټفورټ یا رو د جرب و وز لیک حریات د انقلاب دوس پوکي ازادي وکړې گی د انقلاب دوس پوکي ازادي زه تو زم بام تور په پنجرو کې ازادي ښکاریږي فتا کلښت زم ز کې ازادي ښکاریږي فتا کلښت زم ز احمدو کې حامد یار زندګی شي قیمتي حامد یار زندګی متی قیمتی منزل تا یم دیپو هزوو که ازا دیخ کاریگی منزلتا یم دیپو هزوو که ازا دیخ کاریگی ده طور زندان تورو پندروکه ازا دیخ کاریگی پتک لیرتون زبasına احمدو وثكليشت زو زحمتوك ساسوتو لحباق دي او قوار سرين خلافات فنساء برازي سبرل اي او خمار برازي هواد کی بابع صوت الاحرار <سؤال> پروانه تحریکی طالبان پاکستان جماعت ای آزادی انقلاب به دتور دشرن بارکاته ازات در کالید دغورزن بارکاته ازادیت دتالید دغورزن بارکان ثه انقلاب به دتور څنګه نو وسنګار کلازل موت وطن ژوند مو سکه تر نظر چوت وطن ژوان موسکان تر نظر کو بچو د وطن د یو څو شملو رودنن برکا د یو څو شملو انقلاب قلا د تê د شranبارک ان ق دور د شranبارەکە ع دطب کاتا آزاد دل طالب فرزند بارکاته انقلاب می دتور دشران بارکاته دخغل جذبات غذات دولخاق د را کې تر زو راکه تر در درز دکړه ځټو غاې د سقیق دربا بود ترن بارکا در د سقیق دربا بود ترن بارکا انقلااب ميد تور دشرن بارکا انقلااب ميد تور دشرن بارکا آزادی د طالب د غور ځنګ بار کا تا آزادی د طالب د غور ځنګ بار کا د سور د شران د تاریخ زره یاد شهید خوګمن زړه سامرات جہاد الحاد درقید سامرات جہاد الحاد درقید <سؤال> و دخمن میت سرد قلن بارکات و دخمن میت سرد قلن انقلاب me د ت د şiranjinبار ان ق me ت د şiranjin para ع دطب د غzanبار ع دطب انقلاب دې د تور د شران بار کاتا نمنوي د اسلام مو خلای ټول کفرې مملک دې تمام مو خلای ټول کفرې ما لي دې تمام موهيلا حق شعر ميد د جنس پن قشنگ بارکات د جنس پن قشنگ بارکات انقلاب ميد د تور دشرش بارکات آزادی در طالب دغور ځنګ بارکاتا آزادی در طالب دغور ځنګ بارکاتا انقلاب میج تور دشرش بارکاتا چې دنیا وی آباد آباد شتالې سر بلند واصل تر مراد شتاله سر سنگری د حالات پتنګ بار کا بار انقلاب می ده تور دشراً بارکاتا ازاد اید طالب ده غرزاً بارکاتا ازاد اید طالب ده غرزاً انقلاب می دتور دشرش بارکات انقلاب می دتور دشرش بارکات انقلاب می دتور دشرش بارکات انقلاب می دتور دشرش بارکات تو تطويح بل الاشرار ايضا الاست الاحرار تطويح بل دا صوت الاحرار راډيو دا کل اعصار کل اعصار کل اعصار ګرانو دا صوت الاحرار راډيو پرونه د انټرنیټ پرمید هم دا صوت الاحرار پرونه د دا تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار په مرکزی میډیا غانو سوتو لحرار او احیاء خلافت هم او ریدلی شئی. فگوالای ده سوتو لحرار راڈیا او پروانی ده ٹویٹر، فیس او ٹیلی گرام لے لاری واری سوتو لحرار پر سرچ کی وارک لائی. تا سکولی شئی مونگ سردائی مل لے لاری اڑی صوت الاحرار اي جي ميل سكي كام اذا الاحرار تطويح فل الاشرار ضي وذب كالاعصار الاحرار اف ام اف ام طالبان باكستان جماعه الاحرار ترجمان صدرا يا اقصى صدرا يا اقصى صدرا يا, يا, يا اقصى لن نستع مياد العزة مياد العزة مياد في مثلاء سندوك عروشا سندوك عروشا سندوك عروشا للطويا وسنوم و سنمضي سودا و سنمضي سودا و ميدان دوحة الناظرين كأن السهور فيها ناطقات لتحرق طالبان فاكستان جماعة الأحرار صوت الأحرار على فضحة الماء ظل الكمار يصب التلاحين للسامعين وفي نسمة الروض نشر الخزام يبث التحايا إلى القادمين عايا لقينا فتلتر بادوحه الناظرين كان الجمهور بها ناطقات سبقت يا احسان الخالقين اا <تصفيق> جرانو يريدكم تاسود صوت الاحرار رجو بروني واوردي دربل البروني مولوي الله اسبارو ده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته القيوم